Seguim a Ràdio Palafrugell, eh, seguim en aquest eh, 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat. Eh, a través de la nostra pàgina web heu pogut doncs, veure aquest matí que penjava una notícia al voltant de, del Partit Socialista de Palafrugell que criticava la nova ordenació a terrasses de terrasses de Plaça Nova i de la plaça promontori de Llafranc. I per saber més d'ells, per saber en què consisteix aquesta nova ordenació i també per eh, per ens responguin aquestes crítiques de les quals feia referència en Juli Fernández, doncs, tenim amb nosaltres avui el regidor d'Obre Pública, Lluís Ros, bon dia. Hola, bon dia. Doncs, eh, mm. primer tot, Lluís, m'hauria comentar, ara ho dèiem fora de micròfon, eh, com és que Lluís Ros, regidor d'obra Pública, eh, té alguna cosa a veure amb aquesta nova ordenació de les terrasses d'aquí, de, de Plaça Nova i de la plaça Promontori?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 I en quant Nova Plaça Nova, em eh? van estrenyar les crítiques del Partit Socialista perquè és una cosa que no s'ha portat a terme, senzillament el que han fet és ensenyar una proposta als usuaris a l'espera d'un retorn, que precisament avui han tingut una reunió amb ells, per veure... Com, com acceptaven, de quina manera mm, ho veien, mm -hmm. aquesta reordinació i que ells aportessin mm, la, doncs, la seva manera de pensar, la seva manera de... Eh, a veure, en definitiva, eh, qui és el propietari d'un negoci, és el que coneix el negoci, el que sap millor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 Primer de va ser perquè la gent anava fumar, afortunadament eh, cada vegada la gent fuma menys, però mm -hmm. més terrasses a l'exterior. A Llavors, eh, si estan agrupats i poden tenir unes estufes a fora i tal, semblava que de cara a l'hivern, que és el que es queixen els propietaris d'aquests establiments, que a l'hivern els baixa molt la, la demanda, l'ocupació, i llavors semblava que era afavorir-les en part. Això se'ls posa sobre la taula no se'ls obliga a que hagin de fer això. I per això els hem citat per explicar-los que bonament la intenció de l'Ajuntament és aquesta, afavorir a tothom, mm -hmm. a ells i als usuaris. I sobre això, repeteixo, tindrem un debat, l'hem tingut ja, i continuem a tenir-lo fins a arribar a un consens que agradi a tothom. Mm -hmm. Aquest consens que, que esteu buscant, avui heu tingut aquestes reunions, comentaves que la, la valores com a positiva perquè també els establiments que, no sé si us pots dir quants quan són en concret, quan, quin número són? Hi ha set establiments. Hi ha set establiments eh, aquí a Plaça Nova eh, han sortit mitjanament satisfets també ells per la proposta de l'Ajuntament? Les explicacions? Que, són els primers que estan conscients de que hi ha una sobreocupació a Plaça Nova i si han de reduir espai el reduiran i que la seguretat en aquest cas del que m'ha de l'ocupació que vida de la via pública per vehicles d'emergència ha de ser essencial, mm -hmm. amb tot això hi estan d'acord.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 i en aquest sentit, doncs, eh, també l'ordenança diu que les places de, de, del municipi han d'estar al 50% lliures. Eh, això, per tant, eh, millorarà la mobilitat, tant a peu com si hi ha alguna emergència, de, de la gent que passi per, per plaça nova, sobretot en els dies que hi ha més gent, no? Sí, i el pas natural que hi ha des del carrer Sant de cap al carrer Cavallers, evidentment, per a mig de plaça nova, de quedar tot lliure.